أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والسلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و أحب للناس كما تحب لنفسك او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوزي شرفه اللهم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آل سيدنا محمد وبالك وسلم زما قابل قدر عزت ملو مسلمانانو نن تاسو خدمت کې مال پیغمبر عليه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک بیان شروع کړې حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ارشاد فرمائی ان ذ خبریدی چې هغه تاسو دکی او باید عمل وکي او بینو خلګو ته ورسې هغېېو خبره دا چې تا خدمت کې ما د هغې حث مبارک توکړه بیان کړه اصل کې هر خبره ډېره جاې او معې او نن درلهه خبره بایانئ صداهم نهایت دیر جامع پورا کاملا خبرنا بلکی او قانون نا قانون پیغمبر علیه السلاة و السلام مبارک فرمائی وَا حِبَّ لِلنَّاسِ كَمَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ خَلْقُ دَفَارَ مسلمانو مومنان وروڼو د پاره اغه پسند کوا او خوخوا کوم چې تد زان د پاره پسند کئ داغه د دین په معاملې کې کی عبادتات کیوي او کپا معاملات کیوي او که کومهشرت او زندگی او اخلاقو کی وی زموږ د دین او شریعت دا خالد عبادت ننه. بس دا عبادت نه نه چې به سه عبادت کوي نو خیر خلاص ټیک دا عبادت هم له خبره وله ولی کیندې سره سره کامل دین هغه د لچستامه او هم دا قرآن ورسونت برابر دا شریعت تا تعلیمات برابر او د قشان تا ستا معاشرت طرز زندگی اخلاق هم د شریعت برابر او بیا تاز خدمت کی ما عرض کرے ہو زمانگ دا او کتاب دا ورته ہدایت وايي زمون احناف او د مسلک باغه سلور جلدونه دی پکي او موږ نمازاري سو طالبان او علماي سلور کلونو کې وايي یو کلياو کتاب وايي نو اول جل خالی تی دوام جلد خالی ما حج عبادت دي جلد کې نکام مسائل او نکاه د یو وجینه عبادت او د بل یو وجینه معامله دی او څه معامله مسلمانان لې انت او درهم او سلرم جلد جلد جل 34 درهم جلد هغه ټول د به مسائل په کې اخیستله او خرصول او سلرم جلد کې شفعره پاری که هم ټول دزموکو باز نور داسې مسایل او بیا هم دا معاملاتو قبيله نه دا او شفاء علیکم سرهم جلا کې هم معاملات ذکر شوړي رتقیمن زمونږ د ونی مهسه دین د معاملات ایونی مهسه دین عبادت نو اهم شي معاملات چې زمونږه له معاملات خر سوال او دا دپوکم قانون د شریعت کې دو لکم قانون سره برابر دي مو مکلف سي بدی باندې چې موږ یاوسانې مسلمانان معاملات به د شریعت برابرې ته قران او سنت برابر وي ورنه کومږ معاملات زموږ د پسن زموږ د مرزا تابې بیا به اسلام کامل نه ده دین مو کامل نه نه کامل دین باندې عمل کو نه کوک خاله نا فلولا مزور ده او مزور نا مزور بس طقم قديم بول نور باقی جمعات کې او چیرې جمعات نه بهروز الله دی مه رحم وکي باسم قصاب ور نجوش او بل اهم چیز اغا معاشرت ده دا زندګي په مسلمانان سنگته رہی ملنا جولنا رہنا سہنا دا به څنګه تیرای معاشرت او دا معاشرت هم زمون په شریعت کې واظیم لوی باب ده اړ دی لوی سیس ده او په دې حدیث مبارک کې مونږ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معاشرت د ژوندګي د تیرول معیار معیار برابرۍ اورت خي او اخيب اخيب مطالبه را نه وعلی رانا زمون دپا اکابر علماء دیوبند کې یو لوی شخصیت ورښه اینا حضرت حکیم العلماء مولانا اشرف علی تنویر رحم الله اما بارک فرمای چې زمام مرید مرید نو وظائف ن پرکئ او تصبیحات ن پرکئ ذکر او اذکار ن پرکئ زه دوم رضاعت نه خفکه گم خامخا زرو سړی ضرورت ضرور دک نسیږي سمه مرید ولی وظیفہ نه کئ ولی ذکر او اذکار نه کئ تصبیحات ولی نه کئ خو لیکین دون نه ور باندې خفکه گم لکه سونه چریو مرید په معاشرتي بد اخلاقی باندې ما مازه ته دک رسیږي وجهه سر ده ځکه ځکهه او تصبیحات د دی تعلق د حکووق لاو سره ده د مااف سره جوړېږي خدای پاک به وجا توبه به دا اوبا د هغې تدارو لغونې سان او ممکن ډېر ده او معواشرتی بد اخلاقی هغهه چې چااکې موجود وي دا د دو دینه یو مسلمان او مومن ته اذیت او تکلیف او ایذار ورسیږي دا معاشرتي بد اخلاق ده دا د لوی تسبیح کړي لوی ذکر او اسکار کړي لوی نوافل کړي ته دې تعلق له حقوق العباد سره سو پوری دا ګنا الله ورته نه معاف کړي سو پوری اچھا ته اذیت تکلیف رسول الله دغه نه معافي نه حضرت طالب رحم الله یو مورې دراغه او یو بچي هم ور سره راوستلې اشرف علي طالب رحم الله ورته وې په صاحب د دې بچي کرایې پرې کړو پرېل کېو نو پرې کړې کرایا هغه وخت کې د حکومت قانون و چې د 12 سالوي د هغه سفر مفتا او چې د باره ساله سیاحت د هغه سفر بیا او ټیکټ په پیسې پریکټ ټیکټ باندې علي دا مورید سره تاوی هغه لوي جی د دی عمر تیر سال ده خو لیکن په دې جسم کې د څه معلومیږي لکه د بار او ۱۱ وخیا دې سو کړل و کریم ولا ورنکس بعض علماء فرمایي چې هغه ته خلافت ور کړو خلیفې جوړ کړو خلافت و نوازي تاکه نی... خبر پورا نه را او یا باز ول ما فرمای ډیر وی غصه او توکل تا چې ورته دان توای ډیر دان تی ورته او حضرت حضرت علی رحم الله سخت موګ مریدانو سره سدا سي چلو مريدي پرګي تخته قسم <تصفح> بهر تک ډیر وکلوال ته غصه او جماعت را پری موی داغه لا لې وای بهار نو حضرت علی رحم الله ورته وی چې د چل به وکي چې د دې طریقې کار دادا لال بشي دفتر تا د ریل ګاډي وال ال ته کې به یو ټیکټ والی ټیکټ د یو کس او بیا به اگر ټیکټه واळी وبښله نو ستاله دې زوی پیسې به ګورنمنت لاړي دوم چې نه راځي خو باریک تقوا د زموږ غزا تعالی رحمهم الله ځونه کابیر ټول واقعات د شریعه د یو ذریعے ذریعے د شریعت لحاظ کړئ ځکه خو الله جل جلاله دون اور مقامات ورکړي با قاعده غزا تعالی رحمهم الله په آداب المعاشرت باندې یو کتاب لیکلایدا آداب المعاشرت 싱غه چا سره ملایوی کیستړې مې شب سنگه سنگ سنگ جمعه تر راځي سنگه راځي موږ خو چا سره ستړمې شو ستړمې ښه جوړې ښه جوړ دا سخه خلې ستړمې یو اصول دی زمونږه شریعت خو کامل او شریعت راځي جمعه ته جمعه ته سلام سنگه 아이شي از ما آغه پته نه لګی تا سووی لکنزل دی وکړه په دوار اله وکړه جمعه تر راځي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم السلام اسوک ما زباني وی لاړې ذکر او اسکار کی پاو کې سلام اچول نشته ونه شدیت مخبرو خو کی اچو بهر تقدیر خیر آداب معاشرت باندې وې سو جمع بحث وکړ خدای کول نو آداب معاشرت تدیر لوشه حضرت طالب رحم الله خانقاله بچي یو سوکراغې مرید کېدلغه نو هغه باور دی او الیک سوفی ځان جوړې او که بنی ادم که صوفي ځان جوړي بل ځای لارسه دا صوفي چې دا کوم ته صوفا لپاره خدمت کې هغه یو وخت چې کوم د صوفي عرفو چې صوفي به نه مونږ کولو نه یو د سکولو اسم نه کولو دا خدا را سوي دا مته چې رو ملنګان ګاړي واړي لګولي اینی ولې ګرګین چې ګر مڅ مڅ ماته ودونه راځي مڅوډه ولنګنګ چې ګی سبحان الله نو حضرت پرمل کڅوک بني ادم غواړي بني ادم جوړې دل غواړي ما خواته ګراس ډېر خانقاه کې وانه ازمنګه شریعت د معاشره ټول اصول هغه په دې یو حدیث مبارک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک با جمع کړی ال مسلم من سلم المسلمون من پیغمبر علی سلام مبارک فرمای کامل مسلمان ډیر پسندید مسلمان ډیر الله ته خوخ مسلمان هغه څوک دا چې د دوی د لاسه zarar نه او د دوی د سرر نه نور خلق محفوظ است څو سوچ کوه ژوند کی چې جمال لا zarar چا تر و نه رس جماله زبانه چا تر سکه دغه مسلمان او د علامت دا ده چې جسمانی ضرر یو بل مسلمان ته حق نرسي روحاني ضرر به نه ورته نرسي نفسیاتی ذهني zarar به ورته نرسي د کامل مسلمان نشانه دا ده چې نو او خلق دغه هر قسمه zarar ته محفوظ نه حق zarar اوسا دې لپاره معیار څه ده چې آیا ځخالګو ته زرر رسو او که کخلګو ته زماده لاس او د زبې او د بدن او د خبرو نظر ورشته د دې معیار څه ده دې لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ السلام دا مبارک حدیث چې تاسو ته خدمت کما بیان بيانتو... کړ احب ناز کما تحب لنفسه بستهخواخواوا خلقو د پااره ا کوم ځان د پااره خو که تا ک دا جزبه چې زههی ک اسمه ضرر د بل چاانه نه قبلو او دا جزبه هم در سره وه چې زه هم بل چاته اس اسم تکلیف ضرر جسمانی مالی هر اسمه ضرر نه ورته رسوم نو فته اوولګېده چته پدې مې یار باندې پوره پوره ورنه خبر ابيا کرام حضرت علي رحمه الله خانقاه کې بدر رمضان کومیاشت کې دا حضرت امام شران مشران خلفارات له او متشفیص عام بارک فرمائی رحمہ اللہ زبر بچانو سرال تطلم اوواز تعالی رحم الله بچانو تصنو ویلا او تو بغسن کول کاند یغمخ کلو لو خپل فهم خبر کولنسون ریدل ریدل خو عالم اشمان وی او دا سنت پیغمبر علیہ السلام طریقہ چااو کوم اشمان نو شفقت کو اسلام والا رانیا رسول الله مبارک تدا حسنین مبارکین نو سرون محبت کیں ذخذ المسیاں سردون محبت نکوم رسول الله مبارک ورتوی نوزو سوکم تستازونه الله رحم مستلایذ نوزو سوته ما ځکه خو الله رحم اچولې په ما شي شفقت کو او نوزو سوکم تستازونه الله اغه رحمت ويسته له رحم خطونکل زکه شفقت مکه دا ثاني ویلای مولا فما شمانو شفقت کو مولانا محمد زکی کیفی رحمه الله داری متشفیس آبا چیمو اغا بولا پان را علا لو پان خورده لو خولیکن خالی دا پان نهی پان د پان زما یا موری دا اغا ما تکر لکل پان را <laughs> نو آغی پان دا پان والا پان ایو پان او پان خوری انور کزونو بینه خورده وی اصل حضرت فرې پا دی پان اکیده انور وی سپایده نه دی اسی خیرته تا کولی ورمانی ا بل او دا پاړه نه پاړه دا به ولا زکه كيفي صبراله او حضرت ربان نوم کوي پانی یی دا دوه تيز دل کوو زری مال راړي کله چې از زکه كيفي مولا معصوم وکنه چې کله لیکل یا کله لیکل خط از بیا متشفی صاحب رحم الله دې خپل زوي ته وای چې پهل وخت از تان و رحم الله ته ولیک نو هغه ته لیکل زکه کیفی صعب رحمه الله نو دا تعالیم رمولات چې وره هغه ساجيبه جواب ورکړي وې یو دروازه کلاو شو در باندې چې لیکل د ذکر او ستاحت ماته اور سې ډوري ربانه خوشحال شو هلیکین کوشش وکایست ستاحت نور هم خوشي مزیدار شي چې ستاده خط نه بل چاته تکلیف او اذیت نه الله اکبر او ورته وی ابی تم صوفی بناؤنگا وزد عصو صوفی جوڑو تعلیم سرم تعلیم دارم چه معشومی خام خاید چی نویلی کل دکنو یا لاندی باندی سر برابر ختم نلیکی نو وقتای که تنور خلگو تخط است اوستاد آخط اغا گوری و سی برابر نوی مشک نوی نو خام خواب آغیت عذیت او تکلیفی زمون غرامدارس طالبانم خطو دو دوه پارم په کار چلی کل زده موږ چې دوه پرشي یو کل خو دی مطالعه کوج دی لیکلی سړي په خدای د عزییت ته استادان ولر دا شاګردان هغه را پارم لیکل سې لیکل په کار د عزییت ته استاد ته عزییت پر کول لا وړ تکلیف ده خطرناک خبره ما ته موږ شاید جامع حکم ورکونه ور باندې پوي شو له عزت صحیح از دکا صحیح جو چات پدی کی تکلیف نی وی تکلیف چاغه وګوري او بل ز اس اس اس تا اسو피 جوړو ما استه اسو피 جوړو تذکریم کی بل خبر را دي چې د خط لیکلو سره د تصوف سره تعلق ده خط لیکلو سره د تصوف سره تعلق دی وته زو تصوفي جوړو ګوري تصوف کی مراقبه کوونکي دا مريدان فرانس صاحبان کشپونه کې موږ له سم نه کېږي مړی دماسه سم پې نه زنم کشپونه کې کرامه اولیاء او د بزرګانو د نیکانو دا ټول خبري لکهن تصوف کې اعظم شهیداده چې ستا سره به خدمت خلک جذبه ده د څنچې چر چاپې څه زیات شي چې زما په تصوف او ذکر اذکار باندې چاپې څه زیات چا چاته دنیوي منصب مېلاوي نه تصوف خدمت از خلق و عقائد برابر شي تخلق و معاملات برابر شي تخلق و معاشرت برابر شي زی تصبیح و سجاده نیست خدمت خلق ندائیوی تصبیح و سجاده بانی دا اگا خدمت دیتا تصوف نوائی تصوف بجوز خدمت خلق نیست سمجھ کلان خبر کلانات دو سیزه گی یوزی مواری ده او بل حقوق ده یوزی مواری ده او بل حقوق ده منگر تو لخالگو ده خبره یاده کرده چی چا سره مزدور و مزدوری اوکی نو چی ده ده خولینی خولین پسینا او چشوی نوی را غینا مخی مخی, مخی ورطا سوار که پیسیو اجرتو که تنخاو والا ورک یقینی دا, دا. دا, دي دا, بل دي. دي دا, دا. خبره ده خلیقین د دې دبل سيدم قتل پکار دی چې د چرتم خلل به یولې دوک به یولې ایم نه ده خپل خبره په دې دا حدیث هم ټول یاد کولای دا چې رسول الله مبارک فرمایي چې د مزدورا پسیناو خلاو چشوی دی د هغه نه مخ کې مخ کې ولا اجرت تنخاو ورک ولیکن دا قتل پکار دی چې اغه صاحب چرته خلوی ستلم دوه وستلی نو کټول ورزه په کور کې تیر کړه اوس راغی دی وخت کې ګور تاسو مختلف انجمنونو لپاره تحفوز حقوق ته پارا جوړ شوی دی انجمن تعفوز حقوق مزدوراں انجمن تعفوز حقوق او فلان انجمن فلان انجمن دکتا ده حقوق مطالبه سوکا هم شریعت تخپل حق د مطالبه نه منا کئی نه و کاردار چه ده خپل حق مطالبه اوکی آیا چې کوم د ده حق چوڑ شوی ده هغه زیمواری هم پورا کڑی ده آٹھ د ته ده ته وس اټ جنته د ذمہواری پورې ده که پورې کړی هم نه ده خله به ویلو ک به ویلی هم نه ده او که کام چوری نه کار اغیشته ده او کدا ورته ویل چې تا خو پنځله ورځې چټی ده یو جمعې چټی کړې ده تنخات نه کټ کوو نو اغل زویم زدا سی ام دا چې درته لګی ما کې دا دا جذبت نشته دا ټول معنی خي نبیه با جلوس راو باسی جلسا با کئی مظاهره با کئی حقوق دی و حقوق فلان دی حقوق فلان دی او حالان که اگه زیمواری چه ورطا میلاو دا کم ملازمت میلاو دا اگه ملازمت حق دا ادھان دا کڑه اٹ گنتی ڈیفتی را چی گنتی که او دا سده سی دا سرکاری ملازمین, ملازمین و افسران اگه را پارنه بلکه علماء چې مدارسه کې درس کوي مدريس وي آیا هغه هم دا خپلې ዲپلومي صحیح فورک کړي که صحیح ዲپلومي نه فورک کړي هغه هم کارداري چې دغه تلخان خپل غه حصہ کټ زمون حضرت شیخ العربی ولعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحم الله غیبت درس دوران کې څوک ولا راغلی او دوه به دوران درس دوران هغې سر ور خبرې وکړي یوه ګنته یا دو ګېې به ان سره نووت کول چې میاشت بهتیره شووه میاشت او بیا هغې سااب للي چې داغونه به دوه ورې جوړدي دو ور تن اب ن شته چې دری به جوړ در به ناخ شته نوما خدمت ک هر که دا جز به نه ماشته زه خپلهم زوریم ډېر زیات تر تونولو ما, ما نهښ او تا مون ټول کې د دا جز به الله ه پیداې زمون شخ الشيخ رایم رحمه الله دالو مدیمن اوله تعالب او تعلیم او بیا هلتهې علیم شو او بیا شخل حدي شو او بیا به بخاري شری پړه نو د مدرسي اهل شورا دا فیصله وکړه چې دا حضرت 10 روپې تنخوا هغه وخت اوس ولا پنځل لسو وکړه زته چټي واسط ول ته وزرا تنخوا پنځل لسو کو نه تو واسطه فل 15 روپې 15 روپې دا لکو مکه 10 اوس 15 حضرت شاه کې ورته ولیکل چې کله زتا قوتورم قوی ومه او ټول طاقتون مې هم بحالو او کتابونه مې هم بیر پڑھاول الګی تاسو لرئ 10 روپیا کاول اوس له څنګه 15 راکې الګی اوس مدرسې دون وختم نشم ورکولای دون طاقت مې نه پاتې اوس له څنګه هغه 15 روپیا راکې او کالای چې هغه له 10 روپیا مورا نه کټکی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی کرم الله وجهو ماخوتا ناسکی اوی له مسلمانانو خبر کې د مسلمانانو په حالات باندې خبرې کی چراغ اورډیو ورل لګي چراغ اورډیو او چې کله بیا دې نجی ذاتی خبرې شروع کړې حضرت عمر فاروق دیو مړکل حضرت علي ورڅوې رضی الله تعالی عنه د اډیو ورې ولیم مړکل په مخ کې ماوتا خبرې کوله ان مسلمانانو په منفعت باندې یوغو خبرې کیندل او چراغ هم د بیت المالو و چون ما تخپل ذات خپل کو فل حاضر دي چې دا استعمال مو طرف فل جایز نه سمج خیال خرج الله جل جلاله عمل کو توفيق راکي الله جل جلاله تمکه د عامه عيار پورا کي کوم شي زانده 파ره خو خو کوم شي اغاده بل مؤمن مسلمان لپاره هم خو او پسند کو د دنیا په اعتبار وي کده د دین په اعتبار کنو رحم د اوس نن کې د واغان خول خو الله پاک تی دی دیندار یا الله تی د احتیاج رافق دوه غان خول وکول شو کړم دا مې وکړم دعا مې وکړم ها او چې هغه غایب ده سر ته ګورم نو اوله دعا کې ای دعا د غایب لپاره اسرع بالاجابت اډیر زر قبلی نو دوه غان خصه عام علما دې کانت دې هغه आम मुसलमानो ने फ खास اوقات کی دعا گانے کہ یا اللہ تداو مستقيم باج روان کی اللہ تعالی تجاہد امت بہالمان جل عمل کل توفیق نکہ الله تعالى تعالی علیہ الصلوۃ محمد والہ وصحبه اجمعین